Ja, då sitter jag här och helt enkelt eh, tränar med ännu mera Med Audacity Klockan är fem i på natten Äldsta sonen är på väg hem, hoppas jag Dottern sover Och den yngsta sitter och kollar på Delta-gänget Med John Belushi den där gamla filmen som man tyckte var kul förr i tiden. Eh, tanken med den här posten är helt enkelt att jag skulle lägga in lite ljud i början. Och sen skulle min, mitt prat glida in då, då. Som på radio helt enkelt. Ska vi se hur det blir. Tack och hej!